Бага басра ка рамаза яймаму міна дая вам масма нам, Адо ябнартям мадая, Сьятті мада мартя я, Ядарамаям шахтямеку наш, Ядарамаям шахтямеку наш. виконаний Хаді Бенотто переклад томів, знайдених у Дар-Ес-Баяті. Я народився як Лето Атрід І, понад три тисячі стандартних років тому, рахуючи від моменту, коли змушую ці слова друкуватися. Моїм батьком був Пол Муаддіб, матір'ю була його фременська дружина Чані. Бабцею по матері була Фарула, відома серед фременок Зелейниця. Бабцею по батькові була Джесіка, витвір розплідної програми «Бенегесерід», що мала за мету створити чоловіка з силами привалебних матерів сестринства. Дідом по матері був Ліет Каїнс, планетолог, який організував екологічну трансформацію Аракіса. Ар Дідом по батькові був Лето Атріт, потомок дому Атрея, що міг простежити своє походження від грецького предка. Досить цього родоводу. Мій дід по батькові помер, як багато добрих греків, намагаючись убити свого смертельного ворога, Старого барона Владіміра Харконена. Тепер вони обидва неспокійно спочивають у моїх предківських пам'ятях. Навіть мій батько невдоволений. Я зробив те, чого він злякався. і Його тінь мусить бути співучасником наслідків. Так вимагає золотий шлях. «А що таке золотий шлях?» – спитаєте ви. «Це виживання людства. Не більше і не менше. Ми, наділені перед знанням, Ті, кому відомі пастки в людському майбутті, завжди відповідальні за нього. Виживання. Хай якби ви з цим почувалися, ваші дрібні нещастя і радості, навіть ваші муки і зриви, рідко нас обходять. Мій батько мав таку силу. У мене вона більша. Ми можемо в ряди зазирати крізь запону часу». Планета Аракіс, звідки я правлю мультигалактичною імперією, уже не та, як тоді, коли її називали Дюною. За тих часів уся планета була пустелею. Тепер від неї зостався лише Клаптик, мій Сар'їр. Гігантські піщані хробаки вже не блукають на волі, продукуючи меланжеві прянощі. Прянощі! Дюна привертала увагу лише як джерело меланжу. Єдине джерело. Що за надзвичайна субстанція? Жодна лабораторія не спромоглася відтворити її. Це найцінніша речовина, яку коли-небудь мало людство. Без меланжу, що запалює лінійне передзнання навігаторів гільдії, люди лише слимачим повзанням долали б парсеки космосу. Без меланжу втратили б свій дар правдомовиці та привелебні матері Бенегесеріт. Без геріатричних властивостей меланжу – Люди жили б стародавніми мірками. Століт не довше. Тепер прянощі. Це лише запаси гільдії та Бенегесеріт. Кілька невеликих складів, уцілілих великих домів. І моє гігантське сховище, якого прагнуть усі. Як вони хотіли б пограбувати мене, але не сміють. Знають, що я все знищив би, перш ніж відступити. Ні, Приходять із шапкою в руці і просять у мене меланж Даю його як нагороду і відмовляю, караючи Як вони це не нагодять? Це моя сила, кажу я їм, це мій дар Завдяки цьому я творю мир Вони понад три тисячоліття мали мир лето це вимушений спокій, який до мого панування людство знало лише впродовж найкоротших відтинків часу, щоб не забути ще раз вивчить мир лето за моїми журналами. Я розпочав ці записи в перший рік правління, у першій фазі моєї метаморфози, коли ще переважно був людиною, навіть на вигляд. Шкіра з піщаних форелей, яку я прийняв, а мій батько відмовився. І яка дала мені значно більшу силу плюс практично невразливість до конвенційних атак і старіння ця шкіра все ще облягала впізнавано людські форми: дві ноги, дві руки, людське обличчя, обрамлене скрученими складками піщаних форелей. Ах, це обличчя. Я й досі його маю, і це єдина людська шкіра, яку я виставляю світові. Решта мого тіла покрита сполученими тілами цих дрібних мешканців глибокого піску, що одного дня можуть стати гігантськими піщаними хробаками. Так і буде. Колись. Я часто думаю про свою фінальну метаморфозу, про цю подобу смерті. Знаю, як це відбуватиметься, але не знаю ні часу, ні інших учасників. Це та єдина річ, якою я не можу знати. Знаю лише, чи ще триває золотий шлях, чи вже урвався. Коли я змушую ці слова записуватися, золотий шлях триває. І врешті-решт цим я задоволений. Я більше не відчуваю, як війки піщаних форелей зондують мою плоть, вводячи воду мого тіла до своїх плацентних капсул. Тепер ми практично одне тіло. Вони моя шкіра, а я сила, що рухає ними весь більшість часу. Коли я це пишу, цілість можна визнати доволі огидною. Я те, що можна назвати предчеревом, Моє тіло близько семи метрів завдовжки і трохи більше за два метри діаметром. Переважно ребристе. З моїм атридівським обличчям на висоті людського зросту з одного кінця, а руки й долоні. Все ще розпізнавані як людські і дещо нижче. Мої ноги і стопи? Що ж, здебільшого атрухувалися. Просто плавці. Та ще й перемандрували на задню частину тіла. Повністю я важу близько п'яти старих тонн. Додаю ці параметри, бо знаю, що вони цікаві з історичного погляду. Як я переміщаю цю вагу? Переважно за допомогою королівського повозу. Витвору іксіан!» «Ви шоковані?» «Люди незмінно ненавиділи Ексіан і боялися їх більше, ніж ненавиділи і боялися мене» «Кращий той диявол, якого знаєш» «А хто знає, що можуть створити чи винайти іксіани?» «Хто знає?» «Звичайно, що не я» «Не все» «Але я в дечому симпатизую іксіанам» Вони так сильно вірять у свою технологію, свою науку, свої машини. Оскільки ми з ними віримо, неістотно у що, то розуміємо одне одного, іксіани та я. Вони створили для мене багато пристроїв і думають, що заслужили цим вдячність. Слова, які ви читаєте, надруковані іксіанським пристроєм, що зветься «диктопис». Якщо я налаштовую свої думки, певним чином диктопис активується. Я лише думаю, а слова друкуються. Для мене. На кристалічних рюделянських аркушах всього в одну молекулу завтовшки. Інколи я замовляю копії, відруковані на менш тривковому матеріалі. Дві останні з таких викрала в мене Сіона. «Хіба вона не викликає захоплення, моя Сіона?» Якщо зрозумієте, наскільки вона для мене важлива, можете навіть спитати, чи я справді дозволив би їй померти в лісі. Не сумнівайтеся, смерть дуже особиста справа, я рідко в неї втручаюся. Ніколи не роблю цього з кимось, хто мусить пройти випробування як Сіона. Я міг дозволити їй померти на будь-якому етапі. Врешті-решт. Я можу здобути нового кандидата за дуже короткий, за моїми мірками, час. Хоча вона захоплює навіть мене. Я стежив за нею там у лісі. Завдяки ксіанським пристроям я стежив за нею, міркуючи, чому не очікував цієї авантюри. Але Сіона це Сіона. Тому я навіть не поверхнувся, аби зупинити вовків. Це було б помалкою. Де вовки – лише продовження моєї мети, а моя мета – стати найвидатнішим хижаком в історії. Журнали «Лето».